Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Comencem l'informatiu d'aquest dimecres parlant de la segona edició del Test Tiana, que tindrà lloc aquest dissabte a la nostra vila. Repassem aquest i altres temes en titulars. Els cellers de la denominació d'origen a l'ella i els restauradors de Tiana han presentat la segona edició d'Altes Tiana, que torna aquest dissabte a l'exterior de la cataquística. Els 800 assistents en la primera edició TAS fa que l'Ajuntament sigui optimista sobre la bona acollida d'una proposta que enguany comptarà amb un nou celler. El Festival de Circ, l'1, 2, 3 del Pallasso, agafa de la que serà la seva sisena edició que tindrà lloc entre el 26 de juny i el 4 de juliol. I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya ha concedit per primera vegada una subvenció al Festival de Circ del nostre municipi. Aquest dimarts s'ha donat el tret de sortir de la campanya de prevenció i extinció d'incendis d'aquest estiu que s'allargarà fins al pròxim 15 de setembre. En aquesta campanya s'ha incrementat la contractació del personal de reforç, s'ha dotat els bombers de la darrera tecnologia i s'han augmentat el nombre de vehicles i altre material d'extinció d'incendis. Amb la proximitat de la revetlla de Sant Joan, aquesta setmana s'ha obert la paradeta de petards que habitualment s'instal·la al nostre municipi. Es troba ubicada a la zona del parc del tramvia, concretament al carrer del Mar. El sènior femení del bascet i han acomiadat els entrenaments aquest dimarts després de tancar la temporada com a campió del grup 2 de tercera catalana. L'equip ja compta amb tres nous fitxatges que se sumen al bloc ja existent, que es manté i estan a l'espera de tancar-ne dos més. Radio Tiana, les notícies del migdia. Els cellers de la denominació d'origen a l'Ella i els restauradors de Tiana han presentat la segona edició del Tiana que torna aquest dissabte a l'exterior de la catequística. Ens dona tots els detalls i les novetats d'aquesta mostra gastronòmica i del vi al nostre company d'informatius, Marc Ostrell. Els 800 assistents a la primera edició d'Alta Tiana fa que l'Ajuntament sigui optimista sobre la bona acollida d'una proposta que enguany comptarà amb un nou celler. D'aquesta manera, Mas Pellicer s'afegeix als sis representants d'una ADO l'Ella, la qual compta amb tres cellestianencs. Es tracta de Joaquim Batlla, Parxet i el mateix Mas Pellicer, els quals compartirà la jornada amb l'Ella Vinícola, el Talella, Serralada de Marina i Roura. Tal com va passar la primera edició de la mostra gastronòmica i del vi, els productes vinícoles compartiran protagonisme amb els restauradors locals. Aquest binomi s'ha reforçat gràcies a la col·laboració entre l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana a l'Assist i l'Ajuntament de Tiana, que considera imprescindible, importants els productes locals en l'actual context econòmic. El primer tinent d'alcalde, Enric Nolis, destaca la necessitat de promoure actes com el Tastiana per dinamitzar el comerç i els productes autòctons. No ens volem quedar i de fet, any passat no ben fer-ho, en fer un tast cada any, sinó que el món de la gastronomia i, i els cellers tingui ressonància, perquè és una cosa que és patrimoni tianenc i és una cosa que, que dius, bueno, això don, dona possibilitats per tirar endavant coses, fent sinergies entre restauradors i cellers, estic convençut que hi ha una millora o alguna amb el que totes dues parts surten guanyant i això és el que ens, ens esforçarem per fer-ho, per obligació i a més perquè en aquest moment convé fer-ho Els restaurants La Bimingú El Casal de Tiana, L'Olivet, Can Roca les terrasses de Sant Romà Can Marc, Mas Blanc i Mas Cors el qual substitueix el Tiriti respecte a l'edició del 2009 oferiran els respectius tastets juntament amb la pastisseria Xalà i el Forn Solà Segons el president de l'Assis, Toni Margalef, el Tastiana ha d'esdevenir una plataforma de promoció del comerç local. És una bona plataforma per donar a conèixer tant els restauradors, com els sellers, com el poble en general. Tant el poble a nivell de comerç, a nivell de, de, de poble en si, no? de, de poder passejar pel poble i veure lo que és Tiana. Esperem que serveixi per això, perquè fa falta que la gent ho conegui, no? viuen a vegades vius molt a prop d'un lloc i no l'acabes de conèixer mai. Una de les novetats d'aquest any és el concurs popular de recepta de cuina al qual us podeu a fins demà dijous. Per participar-hi heu de deixar la vostra recepta a la bústia de l'Ajuntament de Tiana i presentar-la el dissabte a les 12 del migdia davant el jurat del tast Tiana. El guanyador, recordem-ho, s'endurà un àpat per a dues persones al restaurant Sant Pau de Carme Ruscalleda a Sant Pol de Mar. Un, dos. I tres! Un, dos, tres, el Pallasso. Passiva el 6 de Sillana. Un, dos, tres, el Pallasso. De 26 de junts a 4 de juliol. De 26 de junts a 4 de juliol. Un, dos, tres, el Pallasso, un com. Un, dos, tres, el Festival de Circ l'1-2-3 del Pallasso agafa embranzida en la que serà la seva sisena edició que tindrà lloc entre els dies 26 de juny i 4 de juliol. I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya ha concedit per primera vegada una subvenció al Festival de Circ del nostre municipi. Aquest ajut, que ascendeix a 71.800 euros, és el més alt que ha atorgat aquest any el Consell Nacional de la Cultura i les Arts entre les 18 companyies als quals els ha aprovat la subvenció. Aquest fet suposa un impuls pel Festival que cobra encara més importància en el context de crisi econòmica actual. Lluc Almangol és el director de dos3 del Pallasso. La consolidació a nivell institucional que des del Consell Nacional de l'Art i la Cultura s'apoya al festival i, es, i creu que és un dels festivals que més s'ha de cuidar de l'entorn del Circ Català perquè és que tampoc són tants festivals que apostem d'una manera tan decidida i clara per la creació de circ i per les companyies novelles emergents i consolidades que és un dels fets característics del nostre festival el festival va néixer el 2005 en homenatge al tiarenc Joan Armengol i Moliner, desaparegut l'any 2004. Des d'aleshores s'ha celebrat ininterrompudament cada any per aquestes dates. Lluc Armengol. L'objectiu del festival és el mateix amb el que va néixer, que és mantenir l'esperit creatiu i festiu del meu pare, el Joan Armengoli Moliner, i una mica la programació i tot l'esperit del festival va en relació a aquest sentiment. I d'altra banda això implica que Tiana es volqui en el circ i Tiana s'impregni de circ i el circ s'impregni de Tiana. La sisena edició aposta per un nou espai, l'exterior de la catequística a banda del parc del camp de futbol vell i la zona poliesportiva que repeteixen també aquest any. Segons el director del festival, la incorporació de la catequística té com a objectiu concentrar l'atenció del públic en els espectacles, ja que considera que el parc del camp de futbol vell no ho permet en la mateixa mesura. Els plats forts, pel que fa al contingut, passen per la presència de Leo Bassi, que presenta el seu espectacle Utopia, i per l'actuació de Liceo Parra Septeto, una formació de música folk que presenta Dies. Aquest espectacle és rebut amb gran il·lusió per l'organització, perquè des de l'inici del festival s'estima, Estaven fent esforços per comptar amb la presència del grup. D'altra banda, destaca un espectacle de gran format a càrrec del Cirque Bové. I res de res, Tiana serà el segon municipi de l'estat espanyol on es podrà veure aquesta actuació. El Cirque Bové de Mallorca instal·larà la seva pròpia vela al parc del camp de futbol vell, com ja va fer l'any passat quan va visitar per primera vegada Terres Catalanes. Com sempre, ha destacat també les dues produccions pròpies del festival. D'una banda, la gala de circ de la Mata Camboter, que està vingut l'espectacle més popular del festival. D'altra banda, el col·lectiu teatral Tianenc 1, 2, 3, 4 banquets també hi tornarà a ser present amb la seva nova producció, la llegenda popular tianenca, el cavaller i la novícia. A més, també s'impartiran tallers de circ.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 persones perquè treballi a la neteja dels boscos del nostre municipi. A més, en el cas de Tiana, el 97,74% del terme municipal està considerat com a perímetre de protecció prioritària, és a dir, aquells àmbits en què la continuïtat de la massa forestal i el risc existent fan que es puguin produir grans incendis forestals. Encara que, segons la Generalitat, l'escenari a Catalunya es presenta difícil després de la nevada del passat 8 de juny, la major part dels tallafocs i camins forestals afectats pel temporal ja estan nets. Així ho ha explicat a la serra de Collserola el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltassar, aquest dimarts. Hem complert més del 90% dels objectius, que era justament garantir tot lo que són tallafocs, tot lo que són ampliació dels camins forestals, tot lo que era neteja de rieres i, en definitiva, crear les condicions perquè les infraestructures del bosc actuin amb eficiència davant de la possibilitat d'un incendi. També vull deixar ben clar, com ho he repetit des del primer dia, que això no vol dir que tot el bosc està en condicions amb absolut el bosc requereix encara molta feina. Les brigades forestals han netejat 15.000 hectàrees en boscos i lleres de rius i no han pogut enllestir el 10% restant a causa de les pluges de les últimes setmanes. Valdessa ha recordat que gran part d'aquests boscos catalans, el 80%, estan en mans privades. Per això, també aquest dimarts, ha explicat el conseller, s'han adjudicat 8 milions en concepte de subvencions per tal que els propietaris forestals netegin les seves parcel·les i comercialitzin la fusta.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 Amb la proximitat de la revilla de Sant Joan aquesta setmana s'ha obert la paradeta de petards que habitualment s'instal·la al nostre municipi. Es troba ubicada a la zona del Parc del Trambia, concretament al carrer del Mar. El titular del negoci, Francesc Xavier Palmadà, ha explicat que l'any passat la crisi econòmica ja va afectar les vendes i esperen que aquest any almenys es mantinguin els nivells de recaptació del 2009. Va ser una, una venda tan i tan puntual d'un tema com aquest, que potser la probabilitat és que baixi una miqueta, com ha baixat de per tot, però que la gent tingui ganes de rebella i de, de festa i per tant, doncs, esperem, suposem, que vendrem semblant a l'any passat, que l'any passat ja va baixar, per tant, esperem que sigui com a mínim, com l'any passat. Palmad ha explicat que el gruix de vendes es concentra especialment en els últims dos dies abans de la revilla i que els petards més lluminosos han guanyat terreny als més sorollosos. La despesa mitjana per comprador a Tiana oscil·la entre els 12 i els 20 euros, segons ha explicat el titular de la parada. D'altra banda, i com cada any, les casetes de petards han de complir uns requisits estrictes que recullen en un reglament aprovat pel govern espanyol per adaptar-se a la directiva europea que ja ha entrat en vigor i que afecta tots els aspectes del món lligat a la cultura de la pólvora. En aquest reglament s'estableix entre altres qüestions que només es podran vendre aquells productes que estiguin degudament homologats i insisteix en unes estrictes normes de seguretat que afecten a la quantitat de productes en stock. En aquest sentit el titular de la caseta de Tiana assegura que la parada ubicada en el nostre municipi compleix aquestes condicions. De fet ha manifestat que les reduïdes dimensions de la parada ja eviten la possibilitat d'emmagatzemar grans quantitats. Alhora l'hora afegeix que està prou allunyada dels habitatges del voltant el que minimitza el risc en cas d'accident. L'ús ve regulat establint entre d'altres les edats mínimes dels compradors segons la categoria dels petards. En aquest context, Palma ha explicat que no venen cap petard a menors d'edat en absència del pare o mare o d'un companya en major de 18 anys. A més, aquest any i com a novetat preveuen lliurar una factura al comprador i fer-la signar de tal manera que responsabilitzi del material adquirit. L'horari de la caseta de patars de de quarts d'onze del matí a 8 del vespre. Restarà a fins a la nit de Sant Joan, quan es preveu fer més extens aquest horari. Aquest any hi haurà més de 900 punts de venda a tot Catalunya. La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya ha visat que les retallades per reduir el dèficit públic podrien acabar amb la destrucció de 3.000 llocs de treball. Asseguren que cada farmàcia deixarà d'ingressar uns 200.000 euros i que això posarà en perill llocs de treball, els serveis de guàrdies o la prova gratuïta del que, entre d'altres. En general, denuncien que hi haurà una pèrdua de qualitat en l'atenció i que el negoci de les farmàcies més petites serà inviable. Ramon Casanovas és el vicepresident de la Federació un 70% afecta l'oficina farmàcia, la qual entenem que no és just ni és equitatiu. I estem per, la, per mantenir el sistema i el model de farmàcia. Per aquest motiu han posat en marxa una campanya informativa sota el títol Retallat la teva farmàcia, retallat la teva salut. Pel que fa a les farmàcies del nostre municipi o les més pròximes, Capdevila i Brufau han dit que recolzen la iniciativa. Per la seva banda, la farmàcia de Maqua ha assegurat d'esconèixer-la. Pere Brufau ha explicat els motius del seu suport a la campanya per informar a la gent de que nosaltres també estem afectats, que a vegades cadascú coneix el seu camp, però no coneixem el dels altres. Pensem que el, els nostres usuaris no ussaven això. De fet, nosaltres cada any quan baixen els preus ho, ho expliquem, perquè això ja fa uns 10 anys que estan baixant. No tant com aquest any, però ja fa uns anys que estan baixant. No? En la campanya hi participen unes 2.800 farmàcies. Des d'aquest dimarts, tant la farmàcia Capdevila com l'Eurofau ja disposaven dels cartells i dels treptis informatius per repartir entre els clients. En el marc de la Setmana del Consum que organitza l'Ajuntament de Tiana, aquesta emissora met diàriament una píndola sobre un tema de consum. Avui la tècnica Maria Jesús Calluela fa un seguit de recomanacions a tenir en compte pel que fa als subministraments de la llar. Què hem de saber sobre els nostres subministraments de la llar? Aigua, gas, electricitat... La primera cosa, hem exigir que ens enviïn un contracte per escrit. Així mateix, també, si ens fan alguna oferta, tenir-la abans d'assignar-la i abans d'acceptar-la per escrit i llegir-nos, com en el cas dels contractes, la lletra petita. Les factures ens donen moltes, moltes indicacions dels nostres consums, de les tarifes contractades, i ens les hem de llegir amb rigor i contractar si la lectura que ens donen és la que tenim en aquells moments en el nostre comptador. Per, per aquest motiu, nosaltres el que recomanem és enviar les lectures, és a dir, les companyies ens poden llegir el comptador cada quatre mesos i ens facturen cada dos. Doncs en aquests mesos en què no venen a llegir-nos la lectura real nosaltres considerem que és molt interessant que enviem eh, les lectures a l'empresa que tenim contractada, tant d'aigua com de gas com de llum. Eh, també hem de pensar que és molt convenient en aquests moments els Consells per l'estalvi energètic, és a dir, procurar eh, tenir bombetes elèctriques a baix consum, electrodomèstics amb eficiència energètica i consumir el menys d'aigua possible. La informació local a Ràdio Tiana. Abans que comenci la temporada alta de platges, els dermatòlegs recorden els perills de l'exposició continua del sol sense les mesures de prevenció adequades. Cada any es diagnostiquen a l'estat espanyol 3.200 casos nous de càncer de pell i en moren més de 700 persones. Segons ha explicat la dermatòloga de Badalona Serveis Assistencials, Mercedes Gómez, les persones que tenen un major risc són aquelles que no estan exposades de manera continuada al sol, que és el perfil habitual d'usuari de les platges. Problema mayor nos viene en las exposiciones que hacemos el resto de la gente, que són ser exposiciones intermitentes i intensas al sol. Muy pocos periodos de temps que són ser julio i agosto y en muy pocas horas, i sobretot les peores hores. Esto hace que la piel sufra un mayor daño, no estar habituada a la exposición crónica al sol i que con los años acaben produciendo -se lesiones. Gómez assegura que els mals hàbits a l'hora de prendre el sol encara es mantenen, però assenyala també un augment en la conscienciació de la població. La dermatòloga de BCA recorda que és necessari utilitzar un fotoprotector amb l'indició de protecció solar més alt possible. Els metges recomanen evitar prendre el sol a les hores compreses entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda per evitar que la pell s'exposi a un risc de desenvolupament del melanoma, el tipus més freqüent de càncer de pell. L'autoexploració i les visites periòdiques a l'especialista sobretot si es detecten pigues irregulars, d'un color no homogeni o d'un diàmetre superior als 6 mil·límetres són fonamentals per prevenir aquesta malaltia. També és totalment desaconsellable l'ús de làmpades de ja que augmenta un 75% el risc de patir càncer. En aquest context, l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona informarà els ajuntaments sobre la prevenció de la malaltia. I és que s'ha renovat un any més el conveni de col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia. En el marc d'aquest conveni es difondran tríptics, articles i pòsters informatius per insistir en l'adopció de les precaucions adequades en exposar-se al sol per evitar cremades. El Casal d'Avis de Tiana organitza aquest dimecres el dinar anual de l'entitat. L'acte vol ser una trobada de germà on s'apleguin els socis de l'esplai. Dionís Ipermanés, el president del Casal d'Avis de Tiana. La Junta doncs, dona gràcies a aquest dinar, a tots els associats, a la col·laboració, i, per, i després bueno, doncs, tenim un dinar de, amb la gent que de vegades no pot venir, i ens reunim tots, i bé bueno, les autoritats, bé la, la caixa... Ve una mica la, la festa anual de, de las playas. La sala al Benis acollirà el dinar a partir de les dues del migdia. Després s'ha programat un espectacle, encara que l'organització no ha volgut avançar els detalls per reservar la sorpresa. El preu és de 6 euros. Es preveu que l'acte hi hagi representació de l'Ajuntament de Tiana i de la sucursal de la Caixa del nostre municipi, doncs l'Esplai d'Avis forma part de la Fundació La Caixa. L'associació de gent gran, jubilats i pensionistes de Tiana va néixer ara fa 32 anys. A l'actualitat, l'entitat disposa de prop de 300 socis, una trentena més que l'any passat Segons ha indicat el president del Cas al El sènior femení del bàsquet, Tiana, ha acomiadat els entrenaments aquest dimarts després de tancar la temporada com a campió del grup 2 de tercera catalana. L'equip ja compta amb tres nous fitxatges que se sumen al bloc ja existent, que es manté i estan a l'espera de tancar-ne dos més. Les jugadores del bàsquet, Tiana, consideren que ha estat una temporada satisfactòria i atribueixen els bons resultats, sobretot al joc en equip. Sentim Mònica Pérez. No ha estat complicat la lliga, no ha estat complicada perquè bueno, jo crec que fem un bon equip no hi ha grans individualitats, és més eh, un joc en equip, i això és el que ens fa més grans, penso. No? Però sí que hem trobat igual un parell d'equips que sempre els nervis de dia a veure què passarà i, bueno, al final ho en, ens ho hem donat nosaltres. No? Les noies es van proclamar campiones de Lliga amb 19 victòries i només 3 derrotes al llarg de la temporada regular. La Lliga de van quedar encatar primeres davant del Ronsana A i el Llavaneres B. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 La entrevista... Ara que s'acosta a l'estiu i el temps d'anar a la platja és el moment de recordar que l'exposició excessiva al sol és molt perjudicial per a la salut. De fet, segons en alerta dels experts, la incidència del malanoma, un tumor cotoni associat a aquesta exposició, es duplicarà en 5 anys. L'augment de la incidència s'associa al deteriorament de la capa d'usó i els metges aconsellen extremar les precaucions. Per exemple, evitar les hores on el sol és en el seu punt més alt entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. Per saber totes aquestes recomanacions, tenim en a l'altre costat del telèfon, a la dermatòloga de Badalona Serveis Assistencials, la doctora Mercedes Gómez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, com dèiem, cada vegada hem d'extremar més les precaucions, perquè cada vegada doncs, el clima, el sol, és més fort, i però no sé si la ciutadania n'està prou al corrent dels perills que suposa una exposició excessiva al sol. Bueno... Eh, creo que no. En principio, que la mayor parte de la gente piensa que no es tan dañino y se expone en las horas peores del sol. E incluso hay mucha tendencia a exponer a los niños pequeños, menores de 10 años, en las peores horas del sol. Y la y prueba de ello es que muchas de los horarios escolares la mayor parte de los patios suelen ser entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, que es cuando los niños están más expuestos. Uh, dèiem que en 5 anys es duplicaria el, el nombre de, de persones que pateixen un melanoma. No sé si doncs, aquestes xifres són del tot acurades, però sí que són unes previsions bastant alarmistes. No? Una duplicació del nombre són moltes persones no afectades per aquest melanoma. Bueno, en principio, aunque sea alarmista, seguramente se responde a dos cosas. A que los hábitos siguen siendo los mismos, la gente se expone mucho al sol y como te decía, se expone sobre todo a los niños menores de 10 años que en este grupo de edad, las quemaduras cuando se producen aumentan mucho el riesgo de melanoma, pero a más a más se aumentado mucho los medios de diagnóstico para la precociclaz en este tipo de cánceres y la gente está más concienciada y aunque no se, aunque se exponga de forma incorrecta al sol, sí acuden antes al médico ante onus. la presencia de lesió que ha les de sospechar o que que puc fer algun tipus de molestia? Però quines són aquestes tipus de, de lesions que feies referència, és a dir quan ens hem de quan hem de al metge? Bueno, al principi se se de alertar ante qualsevol tipus de lesió cutània, sobretot si tuviese color o pigmento, ¿no? que sian les lesions médicas que sufriesen un cambio en un corto periodo de tiempo, ¿vale?, y esto es lo que debería llevar al paciente, al médico de cabecera para hacer la primera consulta y él es el que determinará si tiene que ser visto por los dermatólogos o no. Cualquier caso que se produzca en un corto periodo de tiempo, ¿vale?, sobre todo en lo que se refiere a cambios de color, cambios de tamaño y eh, clínica que pueda asociar el, la lesión, pues el picor, dolor o malestar o sangrado espontáneo… És a dir, que totes aquelles taques que notem que, que no són habituals, o sigui que no les teníem abans, o que han patit una transformació, potser que ens les fessin mirar, no? Claro, todo que sea nuevo o todo aquello que un cambio relativament brusco. no un cambio que se produzca a lo largo de 20 años, ¿no? pero sí un cambio, sobretot en aquellas zonas que son expuestas, ¿no? que tienen aquellas, por ejemplo, en los hombros, en las piernas, en la cara, en zonas que són más expuestas a la, a la luz solar i que son las que suelen, donde se suele localizar el melanoma. Moltes vegades hem sentit que la pell té memòria. Això què vol dir, dermatològicament parlant? Pues Dermatològicament parlant, significa que la radiació ultravioleta queda acumulada en la pell, lo mismo que queda cualquier otro tipo de radiació, ¿no? la radiación ionizante o otro tipo de radiació. És a produce un daño en el genoma de las células. Este daño es acumulativo. A medida que se va produciendo la radiación y que se van dañando las células, se van produciendo cambios. Los principales en lo que es la radiación ultravioleta son pues, el envejecimiento de la piel, pero al acumular pues, se producen manchas, luego se producen los cánceres cutáneos, el melanoma, es simplemente una cuestión de tiempo y de acumulación. Por supuesto la radiación que se recibe en las primeras etapas de la vida es mucho peor que la que se recibe en las últimas etapas de la vida, pero toda la radiación que hemos recibido desde el momento que nacemos se va a manifestar a lo largo de nuestra vida con lesiones cutáneas. És a dir, que la prevenció és important des de les primeres etapes de, de la vida, és a dir, des de que li, els nens van anar a platja, però doncs, els que ens estiguin escoltant ara i que ja han, han estat exposats tota la vida al sol i que s'han posat Moreno sense posar-se protecció, pensaran, jo he estat tota la vida anant a la platja sense posar-me crema i no m'ha passat mai res. Bueno, pero pasará. Es simplemente una qüestió de temps. Claro, aquí depende no solamente de la exposición que haya recibido, sinó també del tipus de piel que tenga cada uno. ...es simplemente una cuestión de tiempo... ¿no? ...y se observa muy bien cuando ves a los falleces... ...todos ellos pues tienen un tipo de piel... ...que es una piel que tiene un envejecimiento crónico... ...porque ha sido sometida durante toda su vida... ...de forma continuada al sol... ...y se acaban produciendo un tipo de cáncer de piel... ...que es relativamente benigno... ...y que tiene bastante cura... ...en cambio el problema mayor nos viene... Las exposiciones que hacemos el resto de la gente, que suelen ser exposiciones intermitentes e intensas al sol, muy pocos periodos de tiempo, suele ser julio y agosto, y en muy pocas horas, y sobre todo las peores horas. Esto hace que la piel sufra un mayor daño a no estar habituada a la exposición crónica al sol y que con los años acaben produciéndose lesiones. Ah, amb això del tipus de pell, suposo que vam de tenir molt en compte a l'hora de quin factor de crema de protecció solar compèm. Doncs, ah, quins són aquests tipus de pell, Quins són aquestes classificacions que feu els dermatòlegs? Normalment sobretot elss els s have d'utilitzar sempre índices pediàtricos. ¿Vale? porque tienen unos filtros que son adecuados para su tipo de piel y que eh, evitan en un futuro la, la, la aparición de reacciones alérgicas a los fotoprotectores. Normalmente los índices de pediátricos son muy altos. En el caso de la numeración, normalmente siempre se recomienda un factor de protección por encima del 30. El porqué es el siguiente. El índice de protección indica el tiempo que podemos estar expuestos al sol sin que aparezca el eritema o la quemadura solar inicial, que es simplemente el ponerse rojo. Un factor de protección de 30 nos ayuda en una paciente que se puede poner quemar, que se puede poner roja en media hora, que esté casi cubierta las dos horas, que es lo que dura el efecto de un fotoprotector. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eh, para que esto sea efectivo, habría que aplicar dos nanogramos por centímetro cuadrado de fotoprotección. Esto es prácticamente imposible. Al bajar, el porque supondría que un bote aproximadamente de 50 mililitros nos duraría para dos días de playa o dos aplicaciones, ¿no? Y esto casi nadie lo cumple. Si bajamos el, la cantidad de crema que se pone por centímetro cuadrado, baja exponencialmente el índice. que Lo ideal es que cuando una paciente se ponga un fotoprotector siempre intente ponerse un índice lo más alto posible, porque es muy difícil que llegue a parpos pues que llega a ponerse la cantidad que recomiendan que son los dos nanogramos por centímetro cuadrado, con lo cual va a bajar siempre el índice de protección entonces siempre las protecciones debense por encima del 30 y por, y por supuesto hay que tener en cuenta que el índice que la fotoprotección no es para aumentar las horas de exposición al sol simplemente es para protegerse però suposo que podem afirmar que, que no hi ha cap protecció total al sol, és a dir, que quan estem exposats als sols, tot i que ens posem una pantalla protectora inclús dels 50, tot i així ens està tocant els rejus de sol. Sí, l'únic que te permite es estar un tiempo, l'únic que te permite unos fotoprotectores es estar expuestos sin tener el solar. De hecho, lo de la pantalla solar era un término muy utilizado hasta hace poco temps i ha sido prohibido porque realmente no ha ningun fotoprotector que refleje la totalitat de les radiaciones solares. Uh, aquests dies, en els últims mesos també, s'està doncs, parlant molt d'allò que és l'addicció al sol, és a dir, persones que, que els agrada molt estar morenes i que s'exposen doncs, de manera continuada al sol, inclús durant els mesos d'hivern doncs, van als, a, a les cabines de Rajosuba. Mm, ho heu detectat que realment hi ha aquesta, aquest nombre de persones que, que es pot qualificar inclús d'addicció al sol? Sí, gracias la... a Dios no, gracia, no es un porcentaje de gente muy alto, pero la tanorexia, que es como se llama esta adicción al sol, pues está aumentando de forma significativa, sobre todo en las mujeres jóvenes entre los 20 y los 30 años. Y bueno, tiene sus riesgos en principio, pues sobre todo el, el potenciar un envejecimiento de la piel prematuro y seguramente pues acaba produciendo un mayor índice de cáncer de piel en relació, sobretot, a les cabines ultravioleta. Uh -huh. És a dir, que sí que els dermatòlegs desaconselleu l'utilització d'aquests mecanismes, d'aquests aparells? Sí. Totalment. En sí, totalment. De fet, hi ha una hay una normativa una bueno una, un aviso de la Organización Mundial de la Salud que sí que habían se había demostrado que las las cabinas de radiación ultravioleta producen cáncer, ¿no? De piel. En España no se han tomado ningún tipo de medidas, pero está en conocimiento, ¿eh? de bueno, de los de los gobernantes no se han tomado ningún tipo de medidas al respecto. Uh -huh. Bé, doncs, a nosaltres de moment el que més enllà de les cabines Duval que ens centrem més en això, en l'exposició al sol a les platges o a, allà on tinguem doncs, en aquests mesos d'estiu de, i en volíem parlar amb la dermatòloga de Badalona Serveis Assistencials, Mercedes Gómez. Moltes gràcies. Vinga, gràcies a tu. Que vagi bé. bon dia. Adeu, deu. Radio Tiana, serveis informatius.